Veres Zsófia. Kudarcba fulladt oroszlános, oroszlányos mese a Mikulásról. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mikulás, akinek rengeteg manója és rénszarvasa volt, mégis úgy gondolta, hogy nem megy velük semmire. Elhatározta hát, hogy Oroszlánokat és oroszlányokat vesz fel segédnek? No, el is ment az oroszládokhoz. Hú, oh, hú, oh, oh, oh! én vagyok a Mikulás. No hát kéne nekem segíteni. Miben? az az ajándékokat kellene elvinni a gyerekeknek. Rendben. No, hát a pikulásnak most már csak az orosz lányokat kellett megkérnie, hogy segítsenek neki. Nagy nehezen eljutott Oroszországba, és hamarosan meg is találta az orosz lányokat. Ó, ho -ho, ho, ho, szervusztok, oroszlányok, én vagyok a Mikulás. No hát szükségem lenne egy kis segítségre. Ó, oh, miben, miben? Az ajándékokat de beszerezni és becsobagolni. Mm, jó, jó, jó. No, hát a Mikulásnak már is megvolt a szípi, szuper új csapata. Elhatározta, hogy hát akkor ő új maskarát is terveztet magának, a segítői azt javasolták, hogy oroszlános ruhája legyen. Telt múlt az idő, már csak egy nap volt Mikulásig. A gyerekek készülődtek. Kitették az oknikat, a cipőket. A Mikulás is jó korán lefeküdt, abban bízva, hogy az orosz lányok meg lesznek reggelig. De ők csak mondogatták ám, hogy jó, hát jó, jó, jó. De mégsem tartották be az ígéretüket. Egész éjjel táncoltak. Egyetlen egy ajándékot se csomagoltak be. Felkelt ám amikulás koráig reggel, méghozzá hatkor. Lebent az ajándékokhoz, hogy lássa, hol vannak, de hát nem látott semmit a zsákjában. Lekullogott az oroszlánokhoz. Joha, hát ott is mit látott? Aludtak az oroszlánok. Hú, elszörnyülködött ám a Mikulás. Na, úgy tűnik, hogy nem volt egy jó ötlet, hogy oroszlánokat és oroszlányokat fogadott ő föl segédnek. Hát itt gyorsan kell cselekedni. Hm, mit évő legyen, mit évő legyen. Némi tanakodás után eldöntötte, hogy mégiscsak elmegy ő a szomszédba, hogy megkérje a rénszarvasokat és a manókat, hogy segítsenek neki. Hát ezek persze azt mondták, hogy ezer örömmel. Na a rénszarvasok és a manók persze, hogy tudták, hogy mit kell csinálni. Így aztán se perc alatt meglettek azok az ajándékok és a rénszarvasok is hamar felkészültek. Egy óra alatt minden kész volt. El is indult a Mikulás. Olyan gyorsan repült, senki sem tudta volna utolérni. Így aztán minden kis és nagyvárosba és faluba és tanyára mindenhova odaért. Hát... Így történt, hogy nem az oroszlányok és oroszlánok hozzák az ajándékot, hanem Mikulás a rénszarvasokkal és a madókkal, ahogy eddig is. Így lesz ebben az évben is a csodabéli ünnep, a Mikulás járás.